Tinket tinket dunket diga tinket tinket dunket diga tinket tinket dunket Det är dags för Kopodden extra avsnitt som handlar om vår mattidning. Ja, och vi är så hungriga nu. Ja, jag är faktiskt jättehungrig. Jätte jag hungrig. också är så hungrig. Ja, det var lunch för tre kvarten. Ah. Vad gör vi egentligen? <laughs> det är ju Lukas. K.P. som står jättenära K.P. Lucas eftersom vi pratar i samma mikt. Mm. Ja, det är verkligen du som står nära mig för att jag ja. satt här först. Du sa förut att det kändes som att eh, ni körar för mig, står stå i en kör. Ja, det känns Precis. ju för sig bra. Ja. Det är bara roligt att Lucas är så lat så han sitter och körar men jag står upp och är ja, den är redo. Den är ovanlig, det är inte ovanlig den Det är med lite större artister får ofta att sitta på scen. Ja. Är det inte så? Fast om du körar kanske du inte är en jättestor Adel. Adel sitter ju Ja, hon är ju lite större. Så det finns en rocksångare som heter Meatloaf som sätter sig då då mellan röjen. Har vi presenterat Ludvig? Ja. Bra. Bra. Kåper Ludvig. <laughs> Vad ska vi göra nu? Nu ska vi prata mat. En artikel som jag själv har skrivit handlar om knasig mat. Mm. Just där jag har försökt att lista världens 12 knasigaste maträtter mm. och där finns en hel del rubbade grejer kan man säga. När du skrev det här var det någon maträtt du kände att ja men det här skulle jag faktiskt kunna tänka mig att äta. Ja alltså det, det stod på flera ställen att de här spindlarna som man kan rosta i sydostasien att de inte var så äckliga utan att de bara såg äckligt ut. kan ta dem typ torsk? Ja lite torsk och lite kycklig. Just den mixen är inte jag jätte-jätte sugen på. Nej, men det kanske var olika personer Så vissa tyckte att det smakar torsk och andra vet jag vet mm. inte. Det var flera källor. Uh, fisklimpa kan man ju äta också. Mm. där den finska specialiteten. Kalla ja, men Jag blev ju ganska sugen på den här eh, Karlsgroven. Ja, ah, den glömde jag. Karlsgroven, den hade man ju kunnat klämma. Den eh, sticker ju ut på den här listan ändå som en av de mer smakfulla rätterna skulle jag säga. Men jag får välja mellan kisskokta ägg och en karlskrove, som alltså då är en pizza med kebabtallrik på. Nej, Rätta det, mig om jag fel. Nej, det är alltså en pizza med ett hamburgermil inbakad. Ja, ah, såklart. Mm. Men det här med bröd inbakat i en kalsone känns lite... Kul. Kul. <laughs> men, men jag tänker att man skulle kunna fortsätta på den. För om man tänker punkt fem som jag tycker är ja. vidrig, djur i djur i djur. Mm. Och så är jag vegetarian, jag skulle aldrig smaka det. Men om man fortsätter på kalskroven så kan man ju göra mat i mat i mat i mat i mat. En falafel istället för en hamburgare i hamburgaren. Ja, och sen en hamburgare sen en eh, pizza. Och sen så bakar man in pizzan i en jättestor eh, spättekaka. Ja, mm. och sen att man gräver in allt fast blir det blir ju i en sån här stor kebabköttbit och sen gör man ett jättestort kebabbröd Som du? där kebabstycke som snurrar lite. för då kan man ju skala av så får man lager efter lager av spettkaka och annat ja, eller så stoppar man allt in en kamel på slutet, för det verkar ju vara vinnande Men som vegetarian då skulle du kunna konceptet grönsak i grönsak i grönsak, ja. det är ju inte så konstigt en oliv Nej. i en tomat i en Och då är det ju först mango. en liten paprika i oliven. Ja. ja. Eller en liten, liten chilifrukt. Egentligen en sallad med oliver med paprika i. Det är ju samma, samma koncept. Hur bra som helst. Ja, det är lite samma. Nu kommer, nu kommer ju vara prövlevin in här. Det är, han har mat med sig. En låda med något gyllenbrunt. Mm. Och det är även en liten skål till med något Oj. flytande. Det ser ut som typ spännande. Gud, det ser ut som det är det ser ut som friterade bananer. Vad gott säger jag. Ja, vad, vad säger ni? Gott. Jag är jättesugen. Ja. Ser jättegott ut. Ja, jag gillar inte men, friterade bananer Men, men alltså jag har nog vad står det på sista sidan? Just det, för här står det ju Lukas Björkmans hatmat sidan 50 kp 15.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 Jag brukar försöka ta bara pajdegen Nu är första biten på gaffeln och på väg in i munnen. Oh, där! Mm, ganska, äckligt. <laughs> ganska äckligt bara. Det är, det är ju helt okej ändå. Jag är ju ja, vuxen. Alltså, jag om jag hade varit också. barn så hade jag sagt, oh, äckligt smakar oh. Men hur är det Nä. känslan nu då? Ja, men ganska äckligt. Jag tycker inte så mycket om äh, varm frukt. Mm, jag tyckte den var god. Jag vill gå tillbaka ja. till den här märkligaste maten som vi pratar om. Kan mm. vi göra det? Mm. För att det finns ju så himla mycket märklig mat och det är mycket som inte får plats här så jag har gjort en lista med fem konstiga, mm. ätbara ting till. Ja, vad spännande! Kul! Vill ni höra dem? Mm. Jättegärna! Plats nummer ett Fågelbossoppa. Äckligt! Öh, utveckla! Det är skulle säga något av en delikatess i Kina då samlar man in eh, svalors fågelbon. Och det roliga är att svalor gör bon främst av sitt eget saliv. Ja, saker som de kräks upp lite. Eller? Ja, lite, lite blandat. Så här. Och när man då kokar fågelboet mm. så... Det är inte som ett skatbo med pinnar. Utan det liksom luckras upp och blir som en lite slimy soppa. Mm. Vad säger ni? Ja eller nej? Ja, som friterad bananen ungefär. Nej, ja, jag säger nej. Jag äter ju hellre skatbot gjort av pinnar. Då går vi över till punkt två. Det är, den här kanske ni kommer ihåg, den svarta hamburgaren. Nej. Som är totalt, det var en hamburgarkedja som lanserade den för ett par år sedan. En helt svart hamburgare. Brödet är svart, början är svart, allt på är svart. Och det är färgat med bläck från bläckfisk. Mm. Det man inte hade räknat med när man gjorde den som de upptäckte sen var att alla som åt den började bajsa grönt efter. <laughs> Härlig twisten då med grönt. Man ja. trodde är svart där. Men... Eller hur? men Men själv, alltså den smakade okej. Liksom. Den var bara färgad. Ja, men man äter ju med ögonen också. Det ser en helt konstigt. Du är ju van att hamburgare ska vara liksom brun. Jo, no, du äter ju med och... ögonen, men du äter ju inte när du är på toaletten. Sen. Alltså det, det, det är ju ändå bara en följd av... Alltså jag ska säga att maten låter ändå okej. Ja. Men vad säger ni, ja eller då Men ja. ja. Jag tycker det är ju inget som är äckligt. Nej? I, i det hela. Så, Så... Ja. Bra, då går vi vidare på samma tema- med eh, den här också omtalad för ett par år sedan- Människoburian, kommer ni ihåg den? Nej, var <laughs> vart, eh, omtalades det? Det var också en hamburgerserie som eh, lanserade den- i samband med eh, en ny säsong av en tv-serie- av Walking Dead. <laughs> då skulle de göra, det är en zombieserie, skulle de göra en eh, hamburgare som smakar så likt- människokött som möjligt. Jag vet inte exakt hur de gjorde sin research- men den innehöll inget mänskligt kött, utan den var gjord på typ någon form av benmärg och olika köttsorter, okryddat kött. Men vad de hade läst så ska människokött kött smaka lite sött. Ja eller nej, ska <skratt> ni äta den här? Ja, benmärg, ja, det är väl gott? Jag alltså, säger nej, man vill inte äta någonting som kanske är gott från början, men som man, liksom, man har fått att efterlikna någonting som man inte vill äta jag skulle kunna tänka mig. Punkt fyra då. Mm. Det är ingen aning hur man uttalar, så förlåt mig om jag säger fel, men typ Akutak. Okay. Ä inte bekant för mig. Det är en lokal delikatess i Alaska. Mm. Det är en sorts glas. Den innehåller vispat fett, mm. bär, socker och fisk. Vad säger ni? Ja eller nej? Ä äckligt. Kan man få akatacken utan fisk? Nej, det, utan fett? Det, det är ganska, ganska viktiga ingredienser. Och det är som, ska bli som en form av glass. Liksom. Fast den om, är inte? om man är vegetarian så jag vill kanske ha en vego-akatack? Mm. Ja, det, då får du nog äta något annat från. nu kom Arvid in igen. Ja, men vad härligt. Den här gången har Arvid med sig ett fat med smörgås. Det ser ut som vanliga limpmackor härifrån. Och så har han en gyllene burk med honung. Och, eh, Ludvig, hur känner du när du ser det här? Jag känner faktiskt eh, jag tyckte Lukas reaktion var lite ljum ändå, den <laughs> ljumma bananen, honung är ju, det är verkligen det vidraste jag kan tänka mig bara lukten mm. av honung får det verkligen att... Ludvig, lukta in i den här burken <laughs> Jag blir så otroligt äcklad av det och det här och har jag berättat om i tidningen också det handlar om, det är ett trauma från när jag var väldigt liten jag tror jag var fyra år och jag vet inte varför men min syster försökte i alla fall lura, i, hon visste att jag inte gillade honung försökte lura i mig en macka med lätta på ja. <laughs> men där har du anledning här också, det är sånt som stora syskon gör bara eh, smaklig måltid Ludvig mm. jag tar en liten macka också vill du, vill du ha en honungsmacka? ja jag tar en sen mm. Ludvig tar en tugga Han gjorde den där minen när man kommer ihåg Var? något som mm. inte är så kul. Alltså. När, man, när man liksom och lägger han ifrån sig macka. Men han tog inte tuja. Det är strångt. Det ser ut typ som det klibbas. Mm. Vill du ha en bit bröd utan något på? Åh. Mm. Oh. Men det söta är ganska gott. Det är när den här blomodören sprider sig i munnen. Det är så fruktansvärt äckligt ska vi ta sista punkten på min lista då mm. Mm. nummer fem den här måste ni ha hört om det finns en frukt i sydostasien som heter durien mm. det låter bekant Ja, det har läst om. Ja, den luktar så fruktansvärt illa så till exempel i Singapore så är den förbjuden att ha i tunnelbanan jag kan läsa en bit mm. som jag har hittat på internet som beskriver väldigt målande hur den här frukten luktar Fruktans dörr beskrivs bäst som grisskit, terpentin. <laughs> det är så terpentin och lökar garnerat med en gymstrumpa. Den har även beskrivits då, eh, eller jämförts med avloppsvatten, gammal spya och använda topsar. Jag vet inte hur använda topsar luktar, men ja. ja. Det är bara gosiga grejer ändå. Men Men grejen är... Om man även läser hur smaken har beskrivits, så blir jag blir i alla fall jättesugen, eller inte sugen, jag blir jätteintresserad av den här frukten. För berätta, att, berätta. För smaken beskrivs inte alls om lukten. Smaken har beskrivits som en kräm smaksatt med mandel men kan ha vissa drag som påminner om cream cheese, löksås och cherry. <laughs> Stort spann ändå. Ja, ah, det är så himla mycket. Och ja, så det står det komplex smak. Ja. Man ja. går, och så står det även... via löksåsen i mandel. mandel. Ja. Texten avslutas så här. Faktiskt är det en sådan sensation att äta durian att det är värt att åka till Asien enbart för fruktens skull. Mm. Oj, det var ju verkligen... Det, var... det kostar ju minst... Så kan man ju bo ja, 12 000 ja. sådär. Så... Men jag undrar så här. Är det verkligen nödvändigt att åka till Asien för att äta durian? Är det importförbud eller har ni det här på väg in i studion? Ja. Vem vet? Det är alltså inte importförbud. Man får importera durien. <laughs> ja, man får importera durien. Och så alltså, Lukas, nu ska vi ut på gården här bredvid och äta durien. Okej. Okay. Wee! <laughs> Okej. Okay. Vi är alltså ute på gården. Och vi ja, har... Frukten är inpackad i fem påsar säkert. Och det luktar starkt av kattkist. Jag... Oh. Nu är kartongen upp.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 Jag hatar den här konsistensen. <laughs> det är äckligaste konsistent. Man måste ju äta mer och mer för att kunna uppskatta det. Det, det. <laughs> dummaste jag har <laughs> Det som stod under det här. Jag älskar <laughs> du, Det stod att det inte skulle orsaka något illa mål. <laughs> jag vet att du gråter. Jag stänger igen den här nu. Ja. Ingen som vill mer? Oh no. <laughs> nu gjorde Ludvig hål i förpackningen här så att du får igen alltså, det... en brödskiva. <laughs> jag måste också ha Nu är vi tillbaka i studion. Pratt. Nu är vi tillbaka. Skärrade. Ja det var jätteäckligt. Den delen av lukten som var lök mm. den fanns ju också i smaken. Ja, det smakade... Mycket, det var mycket lök i smaken. Ja. Jag har verkligen kvar smaken i munnen fortfarande. Men jag har en, en hel Skogaholmsbit utan någonting på för att få bort smaken. Mm. Mm. Så fort jag turgade upp den så kom löken tillbaka. Nej. Mm. Men den som har skrivit texten där som du läste, är det på skoj tror ni eller? Jag tror faktiskt inte för att jag har ju pratat med personer ja, men så sent som idag när frukten inhandlades. Hon som stod i kassan hade äter det flera gånger. Hon var från Thailand och tyckte att det var jättegott. Mm. Frukten i Äm... sig är perfekt. Ja, så att jag tror absolut mm. inte att... <laughs> det är jättekonstigt. Vem säger så? Fruk... Är... Jag tror inte att beskrivningen är på skoj. Nej. Men hon skrattade ju också lite grann och hon hörde att vi skulle äta det för första gången. Jag tror att det är vanligt att man får den här reaktionen första gången man äter. Nästa gång kommer vi kanske att gilla det mer då. Jag har tänkt på en sak att när jag ska äta någonting som jag verkligen noga vill känna smaken på då måste jag hålla för öronen. Jag gör det automatiskt. Annars ja. känner inte jag smaken. Du måste koppla bort sinnen. Exakt. Det är jättekonstigt. Känner ni igen det? Har ni gjort likadant? <här> Nej, aldrig <här> någonsin. Visa igen. <här> ja, nu har jag ju hörlur på mig men jag liksom automatiskt om någon säger smaka på det här då tar jag det och så stoppar det och så håller jag för öronen. Så. Hjälper det då? då? Det hjälper. Jag känner inte smaken ordentligt annars. Så att, eh, jag vet inte om det har med min koncentration att göra eller om det är. För jag har även... <laughs> nu kommer armen in igen. Åh oh, nej. I, nu är till sin hat sin hatmat. Jag äter oh. min Och vad finns det kvar att presentera? Oh. Vad är det här? <laughs> nej. Efter att ha ätit durian oh, så herring. känns det ganska oläskigt att duka upp det här fatet med... Han kommer alltså in med tre jättestora vinerbröd. Åh, mm. oh, jag kan nästan inte titta på dem. Åh, oh, gud. Vad är det med vinerbröd som du tycker är så? Det finns inget, jag förstår inte hur någon människa kan tycka om vinerbröd. <laughs> du ser faktiskt förfärad ut, oh, det är härligt. Det är verkligen, det här, för det första, jättekonstigt, men jag är inget fan av choklad. Mm. Så den här ringlade chokladen på det är liksom okej okay, bara det. Sen det här frasiga som ändå är fett men frasigt. Det, det jag nej, nej. Och så men det är den där speciella vinerbrödsdegen. Ja, den liksom. kan jag nästan inte titta på. Är det inte nästan samma som i croissants Ja, men de tar jag mm. inte heller om. Ah, ja, okay. Och sen som man inte det kunde vara illa nog så kommer den här gula slimet som för övrigt just nu påminner mig lite för mycket om konsistensen av durian. Ja, men är det så... den som heter så här farmors hosta? Ja. Eller mm. ja, precis. Och den gröna då? Det är mormors. Ja, men den gröna tycker jag är bättre. <laughs> det är pistage. Ja. Ja. Jag bara tänkte om den hade ett eget namn. Varsågoda, hugg in, hörrni. Men ta den största, du. <laughs> ja, var inte alltså, jag har inte ätit vinerbröd på säkert 20 år. Och jag, ej. jag är så sugen nu. Alltså, just när man är ja. hungrig så ser man ett helt Alltså, det här går inte det, bra. Det delar inte där. <laughs> alltså, den här hostan. Är det någon, tycker ni den är god? Mm. Det är ju Ja, Jag har aldrig fattat vad det är för någonting. Jag antar att ägg är en uh, huvudingrediens. Och det ser, smör. Det ser ju ut som att det är en hel äggula som ligger där. Men det skulle vara godare om det var. Um, det var ju synd att vi inte hade fler redaktionsmedlemmar här, för då hade vi till exempel fått äta sniglar mm. mycket brysselkål Nä. vi hade fått äta kött och bläckfisk och ärtsoppa mm. och hajfensoppa och färnkål mm. <coughs> Men ska vi kanske säga så här då? Ja, ja Kanon, det blir snart ny podd också Så håll utkik i, där podden finns på Youtube på webben, ät ordentligt Mm. Smaklig måltid Lyssna gärna på den här podden när ni är Mätta och belåtna Och akta er för durian Hej Tinka tinka då.